Kapittel 9 Den sanne visdom har byggt sitt hus. Den har hogd ut sine sju søyler. Den har ordnet med slakting. Den har blandet sin vin. Og videre, den har dekket sitt bord. Den har sendt ut sine tjenestepiker, så den kan rope på toppen av byens høyder, «La en som er uerfaren, døy av å komme hit!» En vær som mangler hjerte, til ham har hun sagt, «Kom, spis av mitt brød og vær med på å drikke den vin jeg har blandet. For la de uerfaren å få bli i livet, og gå rett fram på forstandens vei.» Den som tilretteviser spotteren skaffer seg vannære, og den som i rette setter en som er ond, det er hans feil. I rette setter en spotter på att han ikke skal hate dig. I rette en vise han vil elske deg. Gi til en vise, og han vil bli enda visere. Overbring kunskap til den rettferdige, og han vil øke sin lærdom. Frykt for Jehova er begynnelsen til visdom, og kunskap om den aller det er forstand. For ved mig skal dine dager bli mange, og til dig skal flere leveår bli føyd. Hvis du er blitt vis, er du blitt vis til gang for deg selv og hvis du har spottet, skal du bære dø, ja, du alene. En uforstandig kvinne er høyrøstet. Hun er enfoldigheten selv, og har ikke lært noe som helst. Og hun har satt sig ved innganget til sitt hus, på en stol, på byens høyder, for å rope til dem som går forbi på veien, dem som går rett fram på sine stier. La en vær som er uerfaren bøye av å komme hit, til ham har hun også sagt, stjålet vann, det er søtt, og brød som spises i det skjulte, det er herlig. Men han har ikke lært at de som er kraftløse i døden befinner sig der, at de som er blitt kalt inn av henne er på Sjeols dype steder.